عندنا سمم عندنا سمم عندنا سمم عندنا الله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله أنفسنا ومن له الفلحة ومن يهد الفلحة هذه له وأشخد أن لا إله إلا الله وحده لا شبيك له وأشخد أن محمد العبد هو Sallallahu alihi wa la'alihi wa shabihi wa me tebi wa bihsan amma ba'di. Sljedeći pogla, lijepo rida, duđi, čini mi se, devetota, devetog. Babu mađa'e, eh? čakva, nije devetog. Mente barok, mente barok, ono, bereke, kaži... U drvetu, u, u Dobro, devetog, ispravno je, de devetog, nima različit. <coughs> Ba momente berreke bi šeđeretim au hađerin wa nahvih ima. ko traži bereketu u čini bereket od drvo ili kamen i njima slično. Odnosno, kao što kaži u komentaru Fetlu Međidu autora Brahman, Bališih kaži, misli se ovdje kaži ne samo način na drvo, na, na na kamen nego i na neko određeno mjesto <kuh> ili na kabur i e, slično tome, znači svako mjesto gdje se obilazi <kuh> i misli se da su samom to mjesto i uvjerenje se ima da samo to mjesto e, je beričetno ako se ono obiđe i ako se ono obilazi ima uvjerenje prema njemu. <kuh> a onda je spomeno u nastavku Uh, spomeno ovdje jedan ajet i jedan hadis. I uh, čita u pogled je ispunjeno tome sa, sa koristima koje spomenu poslije. Iako je jedan ajet jedan hadis, vidjet ćemo da je komentar dosta duži i ova, ova tema je jako bitna. Pa će nam uzeti više vremena. Bude pročita nam ajet. U znišnji Allah kaže A fa raeitumu l-lata wal-uzza wa manata s-salisata l-ukhra A lakumu z-zakaru walahu l tilke izen šta kažete o latu i uzau i menatu trećoj najmanje cijenjenoj to bi tada bila podjela nepravedna kolašić kuskuči ja da kom zeker wala wala <coughs> to je samo ovaj divider možda šije zato isprafalidite privod ali da to vam ja da kom zeker wala Ne, nema, nema. Ne ima, ne ima, ne ima. Ne ima prijevode tu. da um... okay, no, fali samo ova... Samo fali prijevode u Elekumu Dekkeru. Ima narodsku, uh, ne imao prijevode, tako? Jesi, a ova je stava prijevode. Elekumu Dekkeru, u Elekumu Dekkeru, misli se vama pripada uh, muško, a njemu žensko, odnosno vidjet ćemo u tepsiru Ajeta da su oba, mušici, da su ova da su pripisivali ovaj kada, kada oni govorili o svojim božanstvima da su davali muški spol a Laja Šano su eh, za njegovog njegovu djecu da onda da ima ženski spol. Možemo to tamo belo ajta. Noć znači, falim tu prijevod. Dobro. E, Znaci ovo poglavlje govori o teberuku odnosno traženju berekata liberičeta kako danska kaže određeni stvarna. U ajtu su spominu to prvom ajtu Areitum, Ulate, Voloza, Umenata, Taotete, Uhra. Šta mislite? O Latu, U Zau i Menatu. Trećim. Spomenu se tri božanstva koja su bila za vrijeme poslanika, sam poznata, najpoznatija tri tri kipa, tri e, kumira, kako kod nas kažu, idola, e, koja su bila najpoznatija kod Arapa za vrijeme e, pojave Islama. I dobro je znati koja, kakva su božanstva šta, kako su nastala kako šta je njihova historija te o tome spisati učenja znači pa je na ovo mjesto vrlo bitno spominemo jer spominimo, jer ima veze s kontekstom tim koji govorimo o Širku, Shirku, devrku, bereketu i tako dalje. Sosiqellata znači božanstvo ono je bilo to je bio kip ili idol ili božanstvo koji je bio u taif od Fekifa, plemena Saqifa, da mi ne znam je bio Qurajšijski klan i Banu Kinana, ta, ta dva plemena. uh kod kod od Arapa. Uh, a Menat, on je bio za, kod plemena Banu Hilal i uh, kod kako kažem, Nihšan kod, kod, kod, kod, kod, kod i Huzaa. I pojasnićemo na kojim mjestima su bili, znači Naravno ovaj koji je bio Lat za kojim govorio da bio taj, znači bio u tajku, nima se umje, znači onda pojasnimo mjesta gdje su bili ti ekipe i šta se desilo sa njima kada je poslanik Sadlalahović ovaj 7, kada je oslobodio Meku. <clears throat> Što se tiče Lata, učenjaci razgovorili o nastanku tog imena, razilazi se, da li je ovo, T sa teštidom ili bez teštida, ako kažemo da je da je bešte tashdida onda znači da nasul rič ilah ilah znači božanstvo I, uh, čak i ovad riješ vi znate spominjaliśmy na drugim dersovima uh, na sut lahud lahud od rič od ilah božanstva nasut odrič nas ljudi znači tako da je lahut božansko a na, sut ljudsko i tako ta terminologija kao se koristi onako do kod imaju što imaju svoj tavi posebno. Euh lat znači e, u ovom značenju kada je samo jed, kada nije kada je, du nije duplo t nije sa tešlido nastalo od ih lah kao što je o, e, da je uza nastalo od rić aziz aziz to znači e, moćan uzvišen pohonosani tako dalje. Glavno kaže jedno kertić što se tiče lata. <klično> Kaže, to je bio kamen. Kaže, sahretun bejda, ono kuše. Kaže, to je bio bijeli kamen na kojem je bilo uklesano, urezano, odriđenistva, a koji je uklesan bio taj kamen, znači to u božanstvu, uh, kip urezan u kamenu. Znači, isklesan. I bio je u kući. Na njemu, iznad to, iznad to kipa je bila kao neka kućica, koja je imala prekrivač preko sebe. Imala je eh, sedene, sedene su ljudi, ljudi, bili ljudi koji su Uh, izmetili to mjesto znači, koji su konstantno borali na to mjestu. koji su malo ne bili čuvari ili, ili, ili ljudi koji su zaduženi da, da, znači, za određene stvari koji se radi oko, oko tog kipa da se da se pomaže da budu na, na izmetu uh, oko tog kaže kipa koji je bio u Tajfu to je znači, ko sam lika Tajfa Benusa Kifa uh, bila je kao bila je Aulija Oko to kipa je bila veća aulija, dvorište. a Znači, naravno, najviše ko se oholio i hvalio sa tim kipom, to su bili u odnosu na drugi arape, to su bili naravno stanovnici ta IFA. Kaže Ibn Hišam u svojoj siri, znači najstarija, najpoznatija šira od sira poslanik stanovoda Ibn Hišama, kaže Be'afer, Rusulullah, i se lozili al-Mogira ibn Šo'be fehadmaha i hrqaha binar. A to se deslo naravno kad je bilo ovaj kad je bilo oslobo oslobođenje Mekke fetih. Kao boslavo lahovo poslanik se lao selo Mugirata i ga shubeta. Pa je on srušio taj kip, zapalio ga spalio ga svatru. Znači ono što se moglo zapaliti naravno i srušio od kamena što se moglo sušiti, Ime tako da je time ime uništeno. Uglavnom sve tri su ova ekipa uništena na, na, na dan oslobađenja Mekke. U tim danima nadal kada je oslobađena Mekka od mušljika. <gled> A to je bilo koje godine. Koje godine je bila oslobađena Mekka? Po hić, osme godine po hič. Znači, dvije godine prije, prije smrti, osam sa osam. Nikak. To je što se tiče, znači, lata, ako uzmemo to da je ono t, da nije sa tešdidom. A ako uzmemo da je, da je sa tešdidom, onda se te urača kaže na čovjeka što se prenosi, i ovo je zanimljivo, znači u dva tumačenja uopće kako je došlo da, da nastoji taj kip. Ovo je prvo da je riječ o, o znači o kamenu, kojim su ljudi imali određeno uvjerenje, i o opisu ovako kako je navio Ibn Kafir. A drugo je značaj, ono što spoj, spoj, spojnje Buhari osmusa ihu, od Ablog Nabasa, kaže, kane ređulen je lutu saviq lil hađer. Kaže, bio čovjek koji je uh, pravio brašno tijesto, hađijam, odločno hljeb, pravio h Današnjim je zgubo, oh, kako kaže za ovaj, pekar. Zatka. Kari felemmamate akefu ala kabrihi. Pa kada je umro, kaže, kada je umro, kaže, ljudi su, kaže, boravili, odnosno dolazi do bilazi njegov mjestu, njegov kabur. Iz koje graziva je, vjerojatno, bio dobar čovjek. Bio dobar čovjek, pa, uh, pa se zbog toga to radi. Ili, kao što kaže Abdulebn Abasa, Abas u... Uh, u o uh, i ven kasnije navodi u knjizi An-Nihaje kaže kane je bio sa veq sem sam uh, inda sahretin jesilun hera عليها falam ma ata zalika rajul abad ubidet uh, uh, ili abada thaqifu tilke sahre i'zama li sahib as-sabiq kaže bio je uh, bio kaže čovjek koji je pra, ovaj uh, pravio peka koji je pravio uh, raz razveste je bio I, kaže, i sa time je još prodavao uh, kako kak se zove ovaj, maslo ili, ili liječne neke proizvode uh, a to je radio kod nekog kamena gdje on boravio kod tog kamena nekakvog pa kaže kad je umro onda, onda je Benut Hatif su taj kamen gdje on boravio gdje je uh, uh, imao pekaru uh, onda su ljudi počeli da veličaju to mjesto zbog, zbog tog čovjeka E, zašto debitan ljudi čovjek, ovde bitan čovjek to da, da kao što spomni Abdulab Nabasi nas pomensao da s haba i učenjanci, znači da su ova tri božanstva se ovaj vraćaju na, ovaj im, znači imamo slučaj da se vraćaju na ljude. Zašto na ljude? Zato što današnje vrste ovaj, širka koji se radi oko Kabura vraća se na ljude. Dođo znači zbog čovjeka kao ukopan ideš kod Kabura. E tako je ovde napravljene kip zbog Zbog toga što, on, što je on personifikacija nekog dobrog čovjeka i dolazi na to mjesto zbog sjećanja na tog čovjeka. U tome pojinta. <clears throat> znači, ova stvar koja je spominjače prenosi se u razno raznih zbirkama Hadisa i predajama, kao što se idim na sur, spominje u, u svojoj zbirci Hadisa, Mata, Abed, uh", kada je ovaj čovjek umru, uh, znači u ovom slučaju se, u drugom slučaju, drugom tumačenju se vraća na čovjeka, znači, da, je, na, da je porijeklo kipa se vraća na dobrog nekog čovjeka, pekara. Pa kad je, je umruo, kaži, ljudi su počeli da ga obožavaju, odnosno ono mjesto koji su oni imali vjerenje e, u taj kamen koji su opilasili. <tose> tu Isus prenosuje Abdullah na basa i kaži, e, kaži komentator ove knjige Fetul Medžida, kaži, e, skupina učenjaka je na tom stavu, na ovom drugom, da je, da je, da je pozadina, porijeklo ovog kipa lata rača se na čovjeka. On je poslao pitano dobro kako spojiti onda ovo ovo. Pa kaže Abdulrahman, ali šejh kaže nema kontradikcije između ovog prvog i drugog. Kako nema kontradikcije? Pa kaže fa inahum abadu sahra wal qabr ta'lihan wa ta'dima. Kaže zato što on kaže počeli da obožavaju i, i tu stijenu taj kamen i grob Jedno do drugo su bili, jedno zajedno su na istom su mjestu bili, kaže, i znači, počeli da se poštuji, da ispoljavaju određeni bade, da na nivu, na nivu božanstva. Tako da je to u stvari na jednom mjestu. E, znači, ovo je prvo, to mače da se vraća na, na stijenu, na kamen ili na kipak, u uklesanu stijenu, da se u stvari, da se to vraća na, na ovog čovjeka, da porijeklo toga. Da, ono su spoj jedne i druge priče, e, znači, nema, nema kontraditovnost jednog i drugog upajašnjenja kako je došlo do božanstva lata pa kaže ovde kaže le misli hada buniet mešahidi wa al-qibab alel kubur i otakeda auzana ka strično ovome kaže izgrađene su mešahidi sa kaburom koji to znači odnosno mezarovi turbeta koja se pravi na kaburovima i kaže otuhidat auzana i uzeti su kao kao božanstva pod koji se ide i traži se određene stvari koje se mogu tražiti samo da lažile šamano. Kari u fi bayan an ahla kanu ya'budun ja salihina ozna. I ovo je dokaz dokaz ovom znači ovoj priči vezano za Lata u tome da, da su uh, stanovnici odnosno ovaj oni koji su bili do jahilijetu prije islama da su oni obožavali dobrije ljude i kipove, jedno i drugo, da su, ili spajali, znači, uh, da, su spa, da su obožavali i dobrije ljudi i kipove. Mi znamo za uh, ovaj to kuransko majetu, imamo vezano za, za Nuha, ali i srna miliona božanstva koja su bile u njegovo vrijeme, da se vraćaju na dobrije ljude, kako da pojasnimo Abdullah Nabasa, pa di Isu koji bude žegovariju. A doće na to, ta tematika na to je doći posebno. To što se tiče Lata, A što, što se tiče Ozaa, kao što kaže Benjerir Taberi, kaže, kanet šeđereten ali iha ben alunga star benahla. Kaže, to je bilo drvo na koje je bila napravljena građevina. Koja, koja je bila prekrivena, kaže, sa, sa, sa prutajima, sa drvićem od palme. I tu je na mjestu, kaže, između meke i ta i fa načo od mjesta kad su puti iz Mekke prema Tajfu, na, na tom putu je bila a uzaje je bio a, bilo božanstvo koje su obožavali kojih su imali vjerinjeli obožavaj kole je. i poznato ono, od znate na uhodu kad je bila bitka na uhodu da je Ebu Sufja je rekao na uhodu kada su mušici dobili bitku kada su sumani povukli <clears throat> na detalje pa je rekao Ebu Sufjan Elena Uzza wala za لكم imamo Uza a. znači ponašaju se time ali nemate Uza a. pa je poslanik sada rekao recite kula Allahu Mevlana wala mevla لكم Allahu dželalu naš gospodar ali vi nemate uh, gospodara <clears throat> poznata da izrekajel gdje vidimo Ebu Sufjana da se hvali sa Uzom jer to je bio pore reši a u stvari je bio a, pre, a, predstavljao drvo. I, a, I zbog toga što je drvo, ima smisla da se ovdje spomenu u ovom pogledu, govorimo o traženju bereka tako drve, jer su ljudi, mušici, tada išli na to mjesto, iako to bilo drvo, i tražili su određen stvar da im se u dovolji, tražili su a, da u, znači, svoje potrebe koje su imali raznorazne, da traži kod tog drve, da, traži bereka na to mjesto ima veze sa ovom temom, zato u tom kontekstu ovdje spomenem. A onda biti žene saj ibn Vardaveje od Ebu Tufejla. Ebu Tufejl je, ko je bio Ebu Tufejl? Znači, 110. to je ashab, zadnji ashab koji je umro od svi ashaba. Koji je živio koliko? Koju godine je živio? Koji je godine umro? 110. 110. Ognje se prenosi kaže Lema lemma Fatih Rasulullah sallallahu alejhi ve selle kada je poslanik sallallahu alejhi ve selle oslobodio Mekku Barza Halid ibn Velida je lan akhra. Posle Halid ibn Velida ja vidimo pritodnom za za rušenje Lata bio Mugire ibn Shube. A Mugire ibn Shube bio jedan od sahaba koji čuvao laho poslanika sallallahu alejhi ve selle. Bio Yakus Nažam osoba koja se ženila 70 puta, al tako. Muževan, muškarac, pravi. Hald ibn Velid poslao ga je, poslanik sam stane, da sruši, da poslao je, znači, na to mjesto, palminjak taj, u kojim je bio, bilo božanstvo Al-Ozza. I kaže, otišao je tamo i srušio je, znači, izda, izdan njega je bilo, ovaj, Bio, bila je znači, građevna bilo je napravljeno, izgrađeno, pa je došao Haldim Velid, pa je to srušio. Srušio tu, tu nekakvu kuću koja bila iznad, iznad tog drveta, da, objekat koji je bio napravljen u ono dobu kakva moglo biti objekat. I vratio se poslaniku Salon 7, pa kada je došao i obavijesio da je završio, pa kaže njim poslanik Salon 7, kaže Irđija fejne kelem tasna šeja, idi vrati se kad nisi ništa uradio našo ovu, ovu predaju sam prijetno napisao, on joj nasio sam da istraži veliko koliko je vjerovodosna. Tačno, ona je vjerovodosna i ispravna je. Znači, eh, muhaddis su cijelni u najmanju ruku dobrom, prihvatljivom, sa strane seneda, vjerovodosnojnosti. Kaže, Ferađar Halid, zašto je bitno? Zato što je da do nastavka događaju. Pa se vratio, Halid, felemmar epsaratu senede, eme'anu filižembr. Pa kada su ga vidjeli oni koji su čuvali to mjesto gdje je bio Kib, Naravno, prepalu si pobjeli u brda. Vohum je kolune, ja uza, ja uza. A kaže, ako u orucu tada dozivali, kaže, o uza, o uza. Kaže, fe etaha halid. Pa joj je došao halid. Kaže, fe ida došao do tog kipa, do tog mjesta. Kaže, fe ida imra etun orijane. Kaže, kad ono žena gola na to mjestu. Naše etun šareha kare rastnula svoje kose, razbacala. Kare tahvenu turabala rasiha, uzela prašinu i uh, uzimala prašinu i pospala sebe po vlade. Kud je temalo, sveseno. Kare thamaha biseyhi, fa qatala Pa kare pa je udario sabljom i ubio je. Soma rađe ala rasula, sallallahu selem, fa ahvaru, pa je ratio sallahu posaniku, sallallahu selem, i obarijestio da o tome, на мој рако посан се каже тилке ал уза каже тоје уза а каже коментатор од هذا وما هو اعظم منه يقى في هذه الازمنه عند درائح الانوات وفي المشاعر а каже sve ovo هو اعظم значи слично ово мовде иош вечје от se dešava u našem vremenu kaže kod Kaborova, kod Mezarova, kod Torbeta. To nije poukometan kraj. A ovo pridonova priča. Koče na pro Tomašu, ode kako je žena što otkosa žena baš šta je? Otkos žena tu, šta žena radi tu? Još gola. Još da je ni ne pita ništa, da je, kaže aj primisla, aj do ajdo ništa. Odma oslablja i poglavlje Rinnis. Rinnis. Rinnis. Rinnis. Rinnis. Džimci. Simba. Znam, možda li nešto drugo biti? Simba. Simba. Simba. Simba. Simba. Simba. Simba. Simba. Simba. Simba. Pa, prvi put slušio tu je slušio drvo. Pa, ja mislim prvi put sam u kutu. Prvi i kuću i drvo. U, u, u, u, u, sve to kaže, po sami rad nis ništa radio. Kako je to mačenje ovo? Pa nije ubio osobu koja pozivala zavrnu uzor. Ovo je ovaj... Da ja smo ovaj pisali i govore negdje. Ovo je zanimljivo, stvarno. Čovjek misli kad nešto kaže. napiše da da to svako žipu čita i A uopće, znači, nema povijek, ljudi nema povijek. Ovo, je. ovo, je. ovo je odgovor, ovo odgovor na ono što nalazi, ovo je dokazi, odgovor ono što nalazi ne samo kod muslimana, kod kipova, na mjestima nego što se dešava i kod nemuslimana, gospi i ostali pojava i ovog janog. Dešava se određena stvar, keramet koji su nadnaravne stvari. Šta je stvar? Ja, ljudi odu i nešto se desi. On dobije još uvjerenje veće, pa to je to. Ne imaju dileme da su haku na istini. Nema drugog objašnjenja, i to ne govorim ja sa svoji stran, da to objašnjenje, da tu bude, uvijek budu džini koji zaduženi, koji nastoje neke stvari da im udovolje ispune, gdje oni misle, eh, to je to. Znači dobili su. to je to, e, znači učvrsteno u, u učvrste vjerenju u tom mušičkom koje jesu i oni dalje ustrajavaju u tom, u tom, ovaj, znači od čudnih stvari se dešava da kada odu na određena mjesta takva, znači i kod muslimana, i kod muslimana gdje se čini širki i određene te devijacija akideske, da čak čuju glas određeni, da priča, da govori, da, da, znači doživljavaju neke nadnaravne stvari po navodnicima, Gdje mogu računat kao što kod nas ovi o, ovaj, osobe koji imaju kontakta sa džinima i rade s džinima, kažu je o, Allah je čan posluo meleka da je melek pomaži i radu s melecima. Znači on mora tego opravdanje ovi s melecima, ovi ovako s nekim dobrim ovakvim gospama ili onim nije bitno. Uglavnom, a, znači objašnjenje ovo šta se dešava kod ti nadnaravni stvari je to da u stvari džini, pošto im je cilj da ljude zavedu, da vedu lalet da učestvuju ono što Allahšanu dozvoli, da bi ljude učvrstili na tom dalaletu na kojem jesu. I ovo navode kao dokaz, ovu priču navode kao dokaz da u stvari na mjestima gdje bude širk, gdje čini širk, e, bude u znači, džini šeitani, naravno, ne džini obični, nego šeitani, e, koji znaju šta rade, kojima je cilj da se ljudi zavode na ovakav način, koji je glavna cilj da čovjeka, znači, prva, osnovna stvar, š, iznako, no što govori, Mlokain, Znači, ti neki faza, sedam faza, šta radi šeitansa? džin šeitan sa ljudima, prvo što ga navede, prvo cilj što mu radi da ga odvede u kufrin širk, jedna od tog dvoga. Kad to uradi, onda on, on, ne mora plaviti njegljati oko njega, odnosno obično ta osoba ga odi u kufrin širk, onda postane ona vid ljudskog šeitana i onda ona radi svoj posao na svoj način. Nema potrebno da, da šeitan oko njega se obi, da boravi sa njim, da ga a, posebno postiće, osim da mu veća možda to, to na čemu je odalale te skretanje. A onda druga faza nakon toga ide, ono, od toga, ako ga ne može da kufr na širke, tako da na novatariju, znate ono, ono, poznate što je imam kažem spomenuo, sedam tih faza. Sedam faza kroz koje šeita navodi da zavede, da zavede vjernika, muslimana ili uopće čovjeka, osoba. Znači, ovaj dokaz, zapravo, znači, on oni taj, reći, možda jedini dokaz u šarijeskim tekstovima koji pojašnjava tu kako se dešavaju kerameti kod drugih kod nemuslimana, imaš određen keramete, keramete u, u, po u Određen je nadnaravne pojave stvari koje ne možeš gaći objasniti znači, ne možeš gaći objasniti osim da ima a, a to je dokaz, ovo je dokaz, znači da ima tu šeitan, džin koji koji pospješuje neke stvari da se dešavaju gdje ostavlja ljude koji imaju pokrešna uvjerenja, mušička prema određenih stvarima da ih da u tome još više učvrste, da im se ostvare određene stvari. Kao što jedan profesor posesao studen, ovaj, studente kod nas u Sarajevo, posao studente da idu na, na, na, na onaj kabur, sedmorci je braći tamo na kuću. Sedmorci je braći koji nisu braća, tako? u se nisu oni braća, međusobno nisu bili braća, nego povjerni braća. Ja. Kaže, prije ispitao ti ište tamo. Profesor govorio, profesor, univerzitetski profesor. Znači, to, ako on ne ima pametni ne znam koje ima trebao da ima. I on kaže, dje, ovaj, učeni smo, ti ište prije ispita i do gore, molite se, molite za ispitu. Idite, idite, kaže, pa vidjet ćete da koristi. Koristi to u Pokazalo se da koristi. Oni koji su probali, koristilo je. I njemu je argument, da je to normalno, da to u jer koristi. Joaš pa za podlogi takve ljude onaj pa baš nije to je šta se tu suštinu dešavalo. Načemu kad to s neke stvari koje ne možeš prodat kao što magije, nemaš konta šta je magija, ali ima magija. Strać znači, ima nešto, al šta je ne znamo, ne vjerujem ovu ovu tomačinje ni ni kod muslimana, ni kod, kod kršćana, ne vjerujem u te stvari to njihovo tomačenje, džini ovo ono, nego ima nešto šta se tu dešava, kad to još nauka nije dopuća. Tako da je glavno bitno je da nema argumenta da nešto treba ratje da koristi u praksi. I tako znači od razviti proces posvećen natuštva. Naravno ovaj ne govorimo od sa strane vjerenja to to je osobi Allah zna što vjeruju da vjerovu. Poenta je znači da ljudima da da uprasi koristi, to je poenta. Da mnoge stvari koji su na ispravno se nađe da su korisne. Šerijski su zabranjeni, a korisne. Šerijski a... zabranjeni da se vodi kod kod kod sirbazeloni koji pravi crnu vilu magiju. Među onaj ko ode može naći korisno. Mošto koristoto možda korist, praktično koris može imati. A, a, a s sve strani, što to narušava akidu i uh, navodi osobu da izađe zvijeri, uh, to je sad druga stvar, znamo znači, sa šarijaske strani uh, posljedicu toga i zabran toga, a drugoj praksi imala li u tome korist ili nima korist. To dvije različite stvari. Sljedeće, treće božanstvo koje je spomenuti u, uh, uh, u Ajetu, Menat, kaže ono je bilo, božanstvo koje je bilo između Mekije i Medine, na putu od Mekije do Medine, Kod mjesta Kudejd ili Mušelel, mjesta Mušelel manje je poznata, ali kod mjesta Kudejd znači, pleme Huza i Eus i Hazređ su uveličali ovo božanstvo. Znači, to bilo, možemo reći ono, kod Salonika Medinije božanstvo. Kurešijsko je bilo Huza, od Tajfa je bilo Lat, a u Medini, kod Salonika Medinije, kod Hazređa i Eusa, Sarija, njihovo, njihovo božanstvo je bilo Menat. Znači, oni su ga veličali, e, i čak sa od njegovog, tog božanstva su, kad su išeli obride hađa, ti znate da su muši se obavljali obride hađa, narodno na iskrivljen način, Ostalo nešto malo tragova, što su nas idoli vjeri Ibrahima, alesalam. pa su od mjesta, od tog, od tog božanstva su činili ihlal, ihlal to znači zanijetili su ulazak u obride hađa i umreli, sa tog mjesta, tog božanstva. Uh, kako je nastala Menat? Uh, kaže skupina očinjaka da to vraća na, na Allahovo ime Menan. Menan, znači onaj koji, koji blagodari, daje blagodati. <tak> Ili, kaže drugo značenje, Menat, kaže, uh, vraća se na riječ uh, Ma-Jumna. Ma-Jumna znači, kaže, odnosom misli se majora, majora prospa se krv, zbog mnoštva klanja kurbana kod tog mjesta nazvano je menat. Pa se vraća na turično, znači, mnoštvo klanja kurbancu klad kod tog mjesta, kod tog božanstva, pa je nazvano tim imenom. U danom Buhari spominio, Buhari od se spominio od Urvata, od Aiše, rad Da je, to, da je to kip izveđu Mekije i Medine, a Ibn Hišam kaže u svojoj siri, Be'at Rasulullah s.a.w. Alijen, fe'edemeha amel fetr. Kar posla je poslava Lahu Pasanih s.a.w. Aliju radi Allahu anhu, i pa je on srušio taj kip, uništio ga. Tako da imamo, znači da je Laha srušio Mughir i Din da ga uništio, Halib ibn Velid je uništio Uza'a, a Menat je srušio Alija radi Allahu anhu. Naravno, svetovica od Odovije sabasu, su, od, od sahabi koji su bili, koji su bili naj, najbliži, najužiji saradnici Allahovog poslanika sa salem, oni koji su nešto, kad treba nešto u praksi da se odradi, bili, bili tu na usluzi. Odnosno, šta ima vezi ovaj ajec sad sa ovom temom? Tema govori o traženju bereketa kod drveta kamena kaže, uh, autor ovde, kaže, uh, navodi citat od Purtubija, tole, Purtubiji, kaže, fiha, u ajetu, kaže, ima uh, hazv wa taqdir, ima nešto kao, uh, nedostaju, znači, stil Kur'ana je takav, da se određene stvari pričaju, i o njima se govori, i nešto u govoru fali, ono, uh, treba popunt, nedostaju neke riječi, a tu, a govori sad nekoj priče, nekom događaju neko neostato ga machen da na, nego kao baruna stila izdržavanje a ima je takdir takdir znači da ima svoje značaj koje se mora odrediti a znači ovog ajte kaže kurtubi kaže faraitum hadhihi alaha šta mislite o ovim božanstvima e efad jel koristi jel koristi jel šteti hatta takuna shuraka'u li laha da bi oni bili uh, Da bi bili, znači, na e, saučesnici ili suparnici Allahus vanova tala. Ova božanstva, ova tri dveza. Na ciz, spominjanje u ajetu, tum, late, valeuzao, omenate, falsete, uhra. šta mislite o latu, uzao i menatu, šta mislite, li oni koristi ili štete da bi bilo na stepe nalažeš, ja, to je što da kaže. A ljudi su imali uvjerjenje prema njima, mušlji su imali uvjerjenje, poznato uvjerjenje, da su dignali na božanstva i ispoljavali određeni bade pre njima koji su ispoljavali. I to je znači, značenje ovog ajeta. A, a, a, ako bi sad znači, htjelo da kažemo koliko se slaži, a, ovi ajeti, pati u nastavku imamo znači, ovdje, u nastavku što je došlo, elekom odrekor, u elekom odrekor, u elekom značenje ovdje, znači, kaže Allahu korama kaže vama je muško a njemu žensko lađošanu žensko kaže teđ alune lehu valeden utejalun valdehu tejalun lahu veld vi kaže uzimate za sebe uzimate tahtaru na diftskun dokur zase uzimate muški rod az aladjan dajete ženski rod To u smislu pripisivanja božanstva, ala, odnosno djeci, djeci Allahođe lašanu. Vi znate uvjerinje da je bilo da Allahođe ima, ima čerke. Koga su e, čerke? Misla... Na koga smislu čerke? Na mele. Znači, u nasvaku je za to došlo. Tilke idem kismetun diza. Kaže, to je kisma uh, podjela. Znači, to je, to je dakle podjela diza nepravirna. Batila. Što je nepravedna? A, s kojej strane je nepravedna? U smislu toga da se Allaho Đelešanuhu pripisuje, znači to je jako nepravedno, jel? da mušici tako rade, nešto znači, pripisuje nešto što je manje vrijedno, što sami sebi ne bi za sebe uzeli. Znači za sebe, a, a, nešto što je mahana, kaže, kod stvorenja, kaže, kod stvorenja nešto što je mahana, pripisuje Allaho Đelešanuhu. I zato mnogi učenjaci kada kaže, kada govori u opisu Allaho Đelešanuhu, Uh, da nije ispravno, to je prenosno uh, da, da nije ispravno, uh, odnosno, da je to kao pravilo, Jadim je navodi kao pravilo u, u svojeg izitelj uh, da sve ono što je kod ljudi mahana inodostatak, to je kijas ispravni kijas, u akid, u opcije, sve što je mahana kod ljudi, kod stvorenja, nije, nije dozvoljno ispravno da se pripiše Allahu Jadašanu. I uzma to kao pravilo u smislu opisa Lađešana ako kažemo ovaj ako imamo neki opis Lađešana to je klasičan primjer ovo se pravilno ispoljava kod onog uh, vjerovatno znate Lađan ima dvije dvije ruke a ruke su njegove desne kao što su u hadisu Tefakul na leghi se odmatuo ovaj uh, skupno čenaka koja, koja tumači poslije došao u nevakat od muslimana Lađan ima lijevu desnu ruku uh, da se tu misli, da da je poslani sad ne rekao obe ruke su njegove desne u smislu da, da su na istom stepenu da su na istom stepenu da nije jedna slabija, manja kao što kod stvorenja da ljevica manja, nebitnija slabija u odnosu, u odnosu na desnu da tako kod Alšano nije da su, sve, da su obe ruke na istom stepenu a Alšano ima i desnu i liju ruku kako ima veze ovo s pravilom ovdje što kažem, pravilo je to da nešto što je mahana kod ljudi Uh, ne isprav to previše loše Ako je da li je mahana kod ljudi ako kažemo za neku osobu da ima dvije desne ruke. Da kažemo, osoba, neki čovjek ima dvije desne ruke. Je to mahana kod ljudi. Uklonimo je to mahano. To se neka anomalija neki neki bogalješ tako nešto nije redasno baš zato pački. Uh, znači ako to kod ljudi mahana kako onda da pripišemo to? Međutim narodno imamo stav učenjaka i drugi stav učenjaka koji kaže da dvije desne ruke koji negiraju na revajet pod muslima što došla dašan ima lijevu ruku, pa kažu jel mi privatoma nakon kako on kaže dašan ima dvije desne dulazi mu u, u opiske i ti toga i ovoga ono i tako dalje. Šta te ima za sebe? Ali ima u kontekstu u vezi ovog godišnjeg korištenja Kur'ana su majetu. Zar je da vi zaberite muško a da njemu spisete žensko, da on znači da ima žensku djecu, pa je to kaže nepravidna podjela, nepravidna in je illa asma usme to oha antu aba conosco nastavka nastav ajta kaže to su samo imena koja se vi njim nazvali en, vi i vaši očevi misle se imena božanstva koji su dali u stvari ona ne postoje u praksi manzel allah ubija mi sultan lajno nije nije po tome a, spustio dokazni argument jer bi oni da oni samo slijede vam pretpostavko mišljenje <clears throat> wa ma tahwa tahwa što uh, što, uh, što s, uh, duša čemu duša sledi odnosno strasti wallaka già hun u alta jahu min min rabbihim mil huda akaze došlao njihov gospodara i nije došla u puta u puta sa poslanikom sallallahu alejsaliku došao s jasnim argumentima do kezma uh, znači ovaj ayat videti možemo na kompletn dersa dažemo na jednom ayetu u stvari više je al bitano na prvi video ovaj ajet kakve veze ima sa temom tematikom? Jesam malo nešto možda promijenio od toga, pa kaže Abdulrahman Ali She, uh, kaže naslov, naslov ovog poglavlja i njegovo slaganje s ovim ajetima ili ajetom prvim, kaže je to da oni koji obožavaju ova božanstva oni su ka rinama kana taqiduna husul al-barakati minha, oni su bili ubijeđeni da a kod tih božanstava, odlaza odlazak otih božanstva boravak na tim mjestima da u tome ima bereketa. da to beri četno a to znači a taj bereket je u čemu kaže time kaže bi ta azimiha wa duaiha wa to da da se znači bereket dolazi od čega kada ih veličamo ta božanstva Uh, kada se njima pušta odežena molitva kada se traži pomoć od niti aliha fisul ma minha kaže i oslanjanje na njih na ta božanstva kada nećemo se nadam da da nešto da se desi uh, kaže wa yu'ammiluna bi barakatiha wa shafa'atiha wa gal dak ajinad ali što bereketu bereketu uopće znači uvjerenja kontakta i svega ovoga što je spomeno to traženje šefata od tih božanstva Odnosno to znači te brduk, a da on, on dalje poslijeđuje. Znači to ima oče da spoji sa stvarnošću u, uh, u kojoj živi musliman zadnjih 100-200 godina ili više. Kaži te brduk bi kuburi sali hin. Uh, traženje bereketa od kaborova dobrih ljudi, na kaborama dobrih ljudi, kaže uh, ke' lati, obil ešđari, ke' uzza omenat. Uh, kaži, uh, od uh, kaborova dobrih ljudi, poput lata, ako se vrata na čovjeka, uh, kada je lutusa virka, kako je nastalo ta naziv tog, tog božanstva lat. I, kaže, drveća, a drveće se vraća na uza imenata. Znači, traženje, kaže, potpada pod, pod ona dijela koju su radili mušici oko svojih božanstva. A to je, znači, traženje bergata. Znači, znači obavezno mušici imaju, imaju, tu, imaju tu devijaciju oko onog a, što su digli na stepen, a, uči, sa čime su napravni širak, obavezno imaju taj problem teber I mi danas to imamo, danas plašna situacija. Znači, obično, gdje god imamo te devijacije vezano za te neka pogrišna vrijeva, sve od kaburova ili mjesta, recimo kod nas, uzmite na mjesta, obilaze kaovi razna mjesta, ajvatovice, neki tam većine djevojačka, koja, gdje ono se ja zaboravim, sva mjesta koja se obilaze, znači obavezno se ima uvjerenje da to obereke dotiče to mjesto. On istu dovu koji hoće da uputi od gdje je skotkućao, može uputi tu dovu. Može traći Al-Shanu, međutim, smatra kodina tom mjestu da je dugačajno. Al-Shanu prije se odaziva, ako dovije lažeš, ali naravno. Al-Shanu prije se odaziva, usluča se dova i uh, sam borovak na ovom mjestu i badet, približavanja Al-Shanu, tako to. <San>. Znači, to a ta uvjerenja se imaju. I odate dolazi taj belad, znači, da smatra da je tom mjestu, Da je to mjesto ili, ili kaborovi ili mjesta određena koje imamo, znači da u tome bereket borava kada to mjesto odlazak na to mjesto, u tome je bereket, bereket i to je zajednička osobina mušika. Znači o, ovi prvi koji su imali prema ova tri božanstva i danas što imamo. Znači oko kaborova, oka kamenova, određeni stavala. Za vrijeme kada, a, kada je Muhammed Doveha krenuo sa svojom... Sa svojom ovom, davom beričtnom davom, pošto govorimo o berketu. Ovaj, u njegovu doba bilo mjesta gdje su ljudi imali, imali određena drva prema kojoj su određena stabla prema kojima su imalo bijegnja. Odje odazna tamo jesa zavjetovali se tražili pomoć uh, tražili određene rješenja dunjaučke stvari i ahiretske stvari od Od, od drva znači imali su određeno drvo imali su znači određeno drvo stablo prema kojem su imali ubjeganje ovamoši to ne vjerovatno stvar znači kako od danas kak kako to može da da musliman može spas na taj nivou ako ti nije jasno pogledaj našoj stvarnosti budeš danas dan, danas imamo dan, danas to imamo znači u muslimanskom umetu a na Krekova je dozvolio ovaj da čitamo ovaj kako se ovo na naših hadžija A bić ostalo zapisuje čak i Anton Hangi i oni zapisao na svoju knjizu o Bašnjacima, kad idu na hađ, pa su njemu opisivali, oni koji su išli na hađ hođe, opisivali kad idu na hađ, šta bude sve to na hađ? Pa kad krenu odavde iz Bosne, pa preko Turske, preko Sirije, ova, Jordana ili Palestine, pa do, do, do Mekije, šta sve kaborova, Evlija i ostaline, najidžo i opis toga, fadle ovog, fadle ono, kaborova i kaborona, šta se radi u Kabor, tako da, to nevratne opisivali, stupuda, koda pričaju tamo, onaj u džahlijetu prije Islama. Znači, vjera po, po, postala. Znači, glavna je stvar, to što ideš u meku, to je u redu. Ali ovo što bilaziš ove kaborove tu, to je posebna atrakcija. Još sad, ona, znači, opis toga je nevjerojatna stvar. Znači, u tim, u tim ovaj, u hronikama ili putopisma, sve jedno. Znači, nevjerojatna stvar, čovjek nemožda vjeruje da, da, su, da su bili na tom stepenu. I, o, o, a to, u stvari, govori kako čovjek može. Kako čovjek može znači biti u islamu sebe tjetirati da je i to su bili najbolji presretni muslimana koji je mogao otići odaj na hađži koji je imao fio da izvodi toliko novca i para i vizante kod nas ko ide na hađž znači to znači šest mjeseci da malo jednom pracu u drugom kako je to bilo prije to znači halalise sa svima može se i ne vratiti znači to je vrsta džihada u našim trenama bilo za muškarce džihada u hadisu hadisu da da za žene umra Naci da bi on to da bi se žrtvovao išao na taj putaš zaista mora imati jaku potrebu i volju i da, da se žrtvoi i ima a potreba dozodi malo dveli a onda ide na tom putu i od kabura do evli do evli i to to posadna trag to ne vraća sva znači čovjeka srce zaboli duša zaboli potom spisao učenjac u doba Muhameda do veha što kad pogledaš islamski umet to dođe da zaplače da se da se rasplači da tuge i bol da što znači, umet spao Ja ne što je turska pala što su na što su kolonijalna svaja nebila pa kako i ne bila? ako imaš kaborave imaš sufije sa njihovim hoktanjem i radnjama oko, oko, oko, ovaj, utarbeti ovo ovaj, u tekijama što radi i tomaćenju vjere i ovog i onog koliko to je bilo rašireno znači do, dobro umet uopšte opsto znači a pogledam to stanje, naravno bilo je naravno bilo je ljudi koji su koji bilo na ispravno globalno na ona ona, ona zvanični dio Ovaj kako kako to kod nas kažuju, baš tako dopisuju stanju turskog kaže. Bila ona oficijalna zvačna zvačno domaćeni država gdje bio kadija je kadija ono kako smo bili strogi, nisu on dao dala da šara ona. A on ovaj on je dio oni dio Sufija i ono kad to već malo bilo više slobode, tu svašta va. A kad dođe oficijalna vlasti turskai kadija to kako tu, ba, tu su on to zabranjivao, vrečavao mnoge stvari, znači. Iako je iako se morao od sufijskog šeha, od trasto nekog naj dozvolu pol Svaki novi namjesnik koji dođe mora otiči kod Sufisog šeha da mu poljubi ruku i da on kimli glavom, da je zadovoljna da njim, da mogu očekivati raje, da mu bude poslušna. Dobro, uglavnom znači, ovaj dio ajt, ovaj ajt i njegova veza sa, sa tematikom itekako je jasna. A onda na dolazi poslije toga hadis koji također ima svoje bitno tumačenje i zaslužuje za ovo pogled, zašto za da se obrađe detaljnije i više, jer jer ovaj, ima dosta sličnosti sa stvarnošću, ima mesela jako bitni, e, e, sljedeći koji ćemo govorići znači, o, o, o Hadijskom, Tar Hadisa, vrlo bitan dio, ovdje vezan za komentar ovog Hadisa, a to je e, e, traženje bereketa, potiranjem od Kabo, od Kaborove, od Kaborove Evli i tako dalje i spominjanje ukotoga i malo kod toga razilaženja počinjaka nema razilaženja i tako dalje znači ta tema je danas jako raširena i oko nje se manipuluje na na određeni način sumane kad lovu da vidim kad se kad da tako tu